London Egyesült Királyság Közzétételi időpont GMT 17.00 A Reuters Brit Hírügynökség Londonban kiadott összefoglalója az Európátér Terror támadásorozatról. Nyelvek Angol, Francia, Német, Olasz, Spanyol, Portugál, Orosz, Urdu, Arab, Japán, Koreai és Kínai. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint összesen 12 európai államot érint az a példanélküli, az eddigi feltételezések szerint összehangolt merényletsorozat, melynek elkövetésével a támadások egy részét már hivatalos közleményben is magára vállaló iszlám államot gyanúsítják. A New Yorki Világkereskedelmi Központ ikertornyait 2001. szeptember 11-én ért öngyilkos Al-Qaida merénylet óta terroristák nem hajtottak végre ilyen méretben és precizitással kivitelezett akciót. A legkülönbözőbb módszerekkel elkövetett gyilkosságok közül kiemelkedik az az élelmiszer mérgezés, amelyhez hasonlóra korábban még sohasem volt példa, bár a lehetőségére az amerikai hatóságok élőken a New Yorki rendőrséggel. Már évekkel ezelőtt figyelmeztettek. Az eddigi információk szerint már vannak halálos áldozatok Antwerpenben, Manchesterben és Lyonban is. A botulinum toxinnal beinjekciózott felvágottak és zöldségek halálos fenyegetése sokkolta az iszlám állam közleményében említett hét ország városainak lakosságát. Az ilyen támadásokra már évek óta tudatosan készülő New York városvezetése azonnali segítséget ajánlott, és két órával ezelőtt az érintett európai városok hatóságaival megosztotta azokat a cselekvési protokollokat, melyeket Amerikában régóta vaktesztelnek a rendőrség, a polgárőrség és a tűzoltóság érintettségei. A kedélyeket tovább borzolta az amerikai elnök nemrégiben közzétett Twitter üzenete, melyben Donald Trump együttérzéséről biztosította az általa egyszerűen csak kolbászmérgezésnek titulált támadás elszenvedőit. Az első felháborodott és Donald Trumpot nyegle bumfordisággal vádoló reakciókkal ellentétben a botulinum toxin népies elnevezései között valóban szerepel a kolbászmérgezés kifejezés, mert ez a típusú idegméreg évszázadokkal ezelőtt a nem megfelelően tárolt kolbászokban saját magától is ki tudott alakulni. Az elnök valójában azzal keltett riadalmat, hogy közölte, az amerikai hatóságok a kolbászmérgezésre készülve egy másik, hasonlóan életveszélyes biológiai támadásra is számítanak, mert feltételezésük szerint a kettő együtt eredményesebben megvalósítható. A fertőzött szarvasmarhából kivonható Brucellózis ismertebb nevén a hullámláz tejtermékekbe, főleg joghurtokba igen könnyen bejuttatható, és gyakorlatilag észrevétlen marad. Hírügynökségünk információi szerint a nagy szupermarket hálózatok Európa szerte ideiglenes, de azonnali bezárást fontolgatnak, élükön a holland spár, a német lidl és aldi, a francia carrefour és az olasz konád csoportokkal. Ezek a cégek egy órával ezelőtt felhívták vásárlóik figyelmét, hogy ne vegyenek náluk semmilyen felvágottat, tejterméket és zöldséget, melyeket a munkatársaik azonnali lépésként már el is kezdtek beszedni a polcokról. Azt is kérik a vásárlóktól, hogy az elmúlt napokban vásárolt, ebbe a kategóriába tartozó, de esetleg még el nem fogyasztott élelmiszereket azonnal dobják ki. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a gazdaságra nézve egyelőre beláthatatlanok a következmények. A hírek hallatán kitörő pánik az elkövetkező hónapokban minden bizonyjal óriási károkat fog okozni Európában. Friss elemzések szerint százalékokban lesz mérhető a gazdasági visszaesés, főleg Európa déli országaiban, melyek ezekben a termék kategóriákban a kontinens fő élelmiszer előállítói, és gazdaságuk jelentős része függ ezen árucikkek termelésétől és értékesítésétől. A merényletekről érkező első beszámolók óta szinte már az egész világ elítélt az iszlám állam véres és ajas támadás sorozatát. Ezek a leggyakrabban előforduló jelzők, de különböző hangsúlyokkal. Az Európai Unió vezetése élén Ursula von der Leyen nyilatkozatával a migrációs kérdés elengedhetetlen összeurópai rendezését emelte ki, sürgetve a külső határvédelem megerősítését, a terror elhárításra szánt kiadások növelését és az úgynevezett puha célpontok a soft targetek őrzésének kiterjesztését. Az Unió áll von der Leyen közleményében kész a polgári lakosság Európán belüli biztonságát szolgáló fegyverkezés felgyorsítására, az erre a célra szánt összegek emelésére, valamint az ilyen irányú katonai és technikai fejlesztések támogatására. A kelet-európai államok élükön a Visegrádi négyek közös közleményével, a merényletsorozat apropóján ismételten rámutatnak az elhibázott és az egész európai kontinensre ráerőltetett német migrációs politika alapvető felelősségére, a megromlott közbiztonságra, a nagyvárosok nógózónáira, no valamint az egykori gyarmattartó nyugati országok szűklátó körülségére. A mai események azt bizonyítják, álközleményükben, hogy jogos volt a kelet-európai államok évek óta hangsúlyozott aggodalma, melyet Párizs és Berlin pökhendi magatartása eddig mindig lekezelően félre söpört. Talán a mai merényletsorozat jobb belátásra bírja ezen országok vezetőit, akikkel a v 4 államai ebben a kérdésben bármikor készek az azonnali együttműködésre, amennyiben a migrációt végre nem menedzselni, hanem megállítani szeretnék. A Budapesten elkövetett merénylet egy ottani plébános kivégzésszerű meggyilkolása kapcsán a magyar kormányfő a Reutershez külön is eljuttatott nyilatkozatában. A keresztény értékrend szándékos európai háttérbeszorításáról beszélt, ami szerinte a nyugat-európai baloldali pártok tudatos politikája, így a ma történtekben őket közvetlen felelősség terheli. A támadásokban talán leginkább érintett állam az eddigi hírek szerint Olaszország. Rómában, Milánóban és Firenzében is vannak áldozatok, így az európai országok közül az ottani közvélemény és politika reagált a leghevesebben a történtekre. összefoglalón kiadásának idején már tízezrek tüntetnek Milánóban, de elöntötte a tömeg a Firenzei merénylet helyszínét a Palazzo Vecchio előtti történelmi főteret, a Piazza della Signoriát is. Sokan a hatalmat a közelmúltban a választásokat megkerülve háttéralkuk segítségével megszerző baloldali kormánykoalíció távozását követelik. A migrációs hullámot a korábbi belügyminiszter Luigi Matteozi határozott fellépésével ellentétben ismét megengedőbben kezelő új olasz kabinett távozására szólított fel maga Matteózi is, aki jelenleg ellenzékben irányítja a közvéleménykutatások szerint továbbra is legnépszerűbb olasz pártot. Az ex-belügyminiszter ismét előrehozott választásokat követelt, és azonnal meg is kezdte a kampányt. Közleményében Svédország 2018-as lépéséhez hasonlóan a migrációs válságra hivatkozva a hat hónapos sorkatonai szolgálat bevezetését ígérte. Hatalomra kerülése esetén Luigi Matteozi fokozná a belső védelmi kiadásokat, és növelné nem csak a műemlékek és középületek fegyveres védelmét, hanem járőröket és páncélozott katonai járműveket állítana többek között az iskolák, pályaudvarok és a tömegközlekedési csomópontok környékére is. Elképzelése szerint az olasz állami költségvetésben már jövőre 15 milliárd euróval kellene ezeket a kiadásokat emelni, sőt, népszavazásra bocsátaná annak lehetőségét is, hogy Olaszország állampolgárai az Egyesült Államokhoz és Izraelhez hasonlóan tarthassanak maguknál fegyvert. Ha a római-ítáli élelmiszerbolt vásárlói közül csak egy valakinél lett volna fegyver, akkor ma nem gyászolnánk ennyi halottat, hanem az arab kutyát, akit még mindig keres a rendőrség, már rég szafatokra tépte volna a népharag, írt a közleményében a volt olasz belügyminiszter. Nem sokkal ezelőtt Ferenc pápa is megszólalt, óva intve Európa keresztényeit attól, hogy lelküket elöntse a bosszú vágy vagy a félelem. Mint a Szentatya fogalmaz, napjaink gonoszságának és rosszindulatának a gyökere a félelem a másiktól, az ismeretlenektől, a számkivetettektől, a külföldiektől. Ez különösen észrevehető akkor, amikor migránsok és menekültek kopogtatnak az ajtónkon, védelmet, biztonságot és jobb jövőt keresve. Kevesek terrorja nem késztethet minket a keresztényi könyörületesség feladására.